i första hand från sin egen folkgrupp rädslan oron för rasblandningen mellan olika folkgrupper och den svenska folkgruppen den är ganska överdriven det förekommer naturligtvis till exempel svarta och vita som bidrar familj och får uh, mullattbarn och den imam i Sverige som står och svamlar om att det här på 50-talet va? ja det gjorde han Gav ju FN Nej Jo Jo Inte på 50-talet va? Ja det gjorde hon Hon är ju väldigt gammal SPQI den var väl lång dag Lange, Ingen Vi får vänta lite. Eh. Allt. Allt.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 Ni kan ju passa på att ringa in också till studion här. Vi kommer väl dra igång och sen. Vi ska vilja ha med oss också karpstripan här från... Kanske också... Ach, men... Ja, ute sändning, ute sändning. Ja, tala, tala. Hallå? Ja, Hallå? Ta tala. Hallå? Ja, du hör mig. Ja? Ja. Vad skulle jag säga? Ja. Geor Ge Ge Lindberg var ju sjuk förra lördagen, ja du. Ja, jag har skickat med. Jag skickade ett sms till dig Eller ett mejl till dig då, sa det att. Han, han spydde jo, Jag ringde upp honom och frågade att Det kommer alla hål på han, Ja, jo, Ja, han spydde och magen och allting det Ja, kom... allt var alltså dåligt, men han fick ju hjälp av någon därför. Jag vet inte vem det är som hjälper honom nu Men någon måste det vara som hjälper han Han hade ju en kille som heter Stig där tidigare Ja, han har fått lite bättre stövlar Vinterstövlar och sånt där Ja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 Efter fyra års tjat, jag har ju ringt och klagat på det jävla värdelösa Sveriges och Svt. och SVT. Nu hade ju i alla fall Hamad äntligen efter fyra år intervjuat Bashar al-Assad. Jo, jag har ju flera intervjuer då på engelska här så. Jo, men det har ju skickat till dig att det är Syrian News. Det är det, jag har ju faktiskt varit med på Ring P1 tre gånger och talat om där och anklagat svensk media för att vara den jävla ryggraslösa oduglingar. Det är ju al-Assad som är, kan man säga, det är ju...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 med, med dragspel spelar så alltså det är ju dubbla gubbar som kör dragspel. Vad här lite, lite fartiga låter med dragspel. De en del låtar är bara så här två minuter ungefär va. Ja, är det annantings med 10 i 10 eller? Ja, jag råkar hitta det så du. De här, de här låtarna, vad är vänner. Jo, det? men det hittar du dem då sånt? Ja, det får man inte säga, får, för, men i alla fall jag råkar hitta. Ja, jag men hitt hittar du dem på nätet Ja, jo, jo, jag gjorde. Ja, det. men alltså de är alltså det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 men vad sa du att den där adressen var? var kan du inte, inte spela det på någon av dina kanaler då? Jo då. Känner du till att Perse Brunström är död? Jo det Vad fan var det inte du som hade skrivit ut det? På vi hade ju en lyssnare till Sundberg som hade spelat in i början på mars månad. 40 minuter med den här gubben och han sitter och pratar om medborgarpartiet va? Och han, ja. hans syster då Diana Brunström skrev ett brev till mig. Att hon hade, hon, hade, hon hade undersökt sin bror vad han höll på med. för hon hade inte haft någon kontakt med Percy. Nej, jag läste, jag läste det på på Jalaronen. Och eh, han avled då i en hjärtinfarkt då den 23 mars. Ja. För jag hade han, ju han på där Peter. Peter Johansson då. Jag har jobbat ihop med Peter. Aha. Ja. 2005 han bar han bar, bar, bar så här munskydd. Ja.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 jag minns att han pratade någonting om att han, äh, men han alltså sa aldrig var han hade jobbat någonstans, liksom, han var väl lite knepig kul där, jag vet inte riktigt vad det var för en. Men ja. han höll ju ihåg där i alla fall länge på att äh, sända hos Georg, det kommer jag ihåg. Jag men han, han sände oss mig så skulle man ju sagt det att, äh, att han inte fick äh, hålla på att dricka en massa alkohol, för han hade nämnt nämligen de här små, små flaskorna för sekt som spänn Rosita vin, <laughs> drack han. Ja, det var han. En... Ja,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 Vad hette landet från början? Vi kan få fram de här uppgifterna. Ja, det vad handlar om vad hette landet åt... från början? Det hette Kanans land. Ja, 850 000 araber måste, måste, måste jagas bort. Varav en del också dödades för att kunna bilda Israel. Förklara ja, då... När du, säger, när du säger araber. Det är ungefär som att säga germaner. Germaner det är ett folkslag. Och så finns det en massa olika nationer som är germanska. Vi har Sverige, vi har Norge, vi har Danmark, Holland...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 USA är ett land som är bildat där det bodde andra nationer. Där bodde det irokeser och komancher och passer och fioxer och, och allt vad de hette. Det var också... Men det bildar man ett land. Ingen skulle ifrågasätta USA idag. Ja och indianerna lever i reservat. Ja, men alla, alla indianer som kallar indianer, de är också amerikanska medborgare med samma rättigheter som alla andra. Jag har, ju, jag har ju läst att indianerna kommer ifrån Indien. Alltså. Vad, vad menar du att de kommer ifrån då?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 Men det är, det inte... är mänskligt men de, klaga... ja, men de, kl kl de klagade på den vita rasistregimen Som förtryckte de svarta Men vad gör de svarta mot andra svarta nu? Våld och mord ja, men Det är samma sak som att vi har väl slagit Det danska danskar i, i Tusen år Åtminstone i 500 år har vi krigat på Danmark I flera hundra år Och slagit del massor av danskar Men det, är ingen, det finns det ingen jävelse som kan se någon skillnad på en dansk och en svensk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 Och det är kvitt samma. Jag tror inte att det är betyg som gör en människa. Jag till exempel. Jag tror inte ens att Bill Gates har någon högre utbildning mer. Jag, jag ska ta ett exempel på hur Mattias Karlsson håller på och ljuger här. Han, han kallar det tyska partiet nationaldemokratiska partiet Deutschland MPT då, för ett skinskade parti. Men ja. faktum är då att, att SD på 1990-talet bjöd in det här partiet änd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 det här är ju bara att man vill tätta bort och försöka komma in i den politiska värmen. Vad hon som skriver nu på den här samtiden, hon har väl något, något namn. vad är hon för någonting då? Paula Biler. Nej, det, hon, det är någon annan, jag, vad, vad, är, vad är det för människa? Det är någon, hon det har något namn. du har sett på samtiden, punkt nu. Ja, jag har inte läst riktigt där så. Nej, men där står jag, där. hon har något namn. Jag vet inte vad hon heter för någonting.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 Det, det, det är just det här som jag, en snubbe som är där jag bor som kommer från Alltså det är han ställer alltid den frågan. Ja men liksom, min son då, som är född i Sverige, vad är han då? Jag är svensk medborgare säger jag. Men han är inte svensk. Jag har läst historien att det fanns två folkslag i Sverige som sedan enade riket och blev, så att det blev en va? Och det var goter eller göter och svear. Och götarna, eller vad det kallas då goterna, de var mörkare. Och svearna var ljusare folkslag.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 men in, ja. in, innan dess så var det bara svenska, ja, bl blonda och så. Ja, precis, och där ser du alltså, det är där, så kan man se. När någon jävla kommer och påstå att vi är en sorts bland folk och det, här, det är ju bara bland vänner. När, när det gäller den här invandringen och sånt, man kan alltid snacka om att, att du och jag är rasister och så. Men alltså, det handlar ju alltså om att det kommer såna otroliga mängder med folk till Sverige. Ja, men jag skäms inte, jag.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 Ja, ja, det ekonomiska är mycket viktigt här att, att Migrationsverket är den myndighet som får obegränsade resurser medan järnvägen förfaller och så vidare i Sverige. Man drar ner på alla andra no, no, no, no, verksamheter. Nu varje... slinger det där, nu får det hela. Att kunna prata om raser och att som jag säger, jag är mycket för den svenska folkkulturen, om spelmansmusik och alla de här sakerna.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 Hem till riket. Men han var, inte, fan, han, var inte, fan, han var inte tysk, han var ju österrikare. Ja, men alltså, jag är det, Han alltså, men han ville ha bildat ett stort Tyskland. Och eftersom det bodde tysk befolkning från, kan man säga, från hela Norden, ända långt borta i Ryssland, ända ner mot Svarta havet. Allt det här skulle inkompreras därför att. Det skulle bli Tyskland. Varför fick han till anfall mot andra, andra så att säga, europeiska stater och dödade människor i Frankrike och sånt? Det var ju helt fel. Nej det var väl. Alltså, han hade väl ingenting emot det men alltså eftersom han var ju, han såg att germanerna var ett övre. Nu är ju faktiskt inte så att fransmän är germaner allihop.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 Nej Tol det gjorde han jo. Han gjorde fan inte tog, Skulle Karl XII ta hit koldolmar Hör du själv Nej, Lindqvist säger att Karl XII tog hit koldolmarna, Men han tog fan inte hit alla turkar för det Varför? När man pratar om de här så kallade det koldolmar Jag menar Vad är en koldolme? Det är köttfärs inlindad i kolblad Och det var väl ingenting som när, Det fanns inte ens några turkar på Karl tid. Det fanns Osmaner och osmaner och liknande, eller hur? Men maträtter och sånt, det som ja, vi har. Men ju maträtter, ja, Inte fan trodde jag att de åt den här på den tiden. Det som däremot kom till Sverige, det var inte... Utan det var alla turkiska indrivare som ville ha betalt för allt det Kalle Dussel hade levt upp där nere. Han tog hit en massa gällde alltså folk som hade lånat ut pengar till Karl 12.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 i stå när man försöker tala om att invandrare exkluderas och kommer inte in i samhället. Man måste tala om de grupper som inte kommer in. Problemet är snarare, menar han nästan att, att judar och liknande de har nästan för mycket inflytande trots att han är jude själv. Ja, just det. Ja.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 Eller porrkonsulter som helst oavsett vilken etnisk bakgrund de har. Han heter. Vi kan sitta och titta på det. Störn heter han. Uh, vad heter ja, det är ju morg i hand. Ja. <laughs> Jag menar, att titta på brudar, det gör man. Det gör nog alla oavsett vilken gäller etnisk bakgrund man har. Han har sagt, det är sagt, de, de, de, är de flick, flickor som ja. säger ja. att de.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 att han har någon judisk bakgrund ja. Han är inte religiös alls alltså. <laughs> men det är, Tror jag att de som gör porrfilmer är religiösa då? <laughs> Nej det tror inte jag heller Men man, måste, man kan ju inte bara handklångarna för att är du är en jävla skitstövel för att du har en krok i näsa liksom. men han har, när, måc, när Robert Aschberg hade Radio 1 va, ja. så var det så att Så fort det var någon som ringde in och framförallt om de, om de hade någon åsikt eh, om Sverigedemokraterna då eh, kopplas de bort Nej det där är helt fel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 Jag har på det där alltså. Ja, de sämsta skolresultaten i alla fall, de finns i de här invandrarområdena och de bästa jo, finns ju på... men det är ju inte så konstigt. Om jag skulle komma till Turkmenistan skulle jag ha jävligt stora svårigheter med att prata det. Ja. Men det finns invandrare som kommer från, från exotiska länder som talar perfekt svenska utan det minsta brytning. Jo, alltså. men det vet ju... Så är det ju. Det finns de som är duktiga och det finns de som... inte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 där kan man, det finns på olika språk. Så att det, är, det är många olika språk där. Förutom svenska, naturligtvis. då ja Jag ska, jag ska avsluta nu i alla fall här ja, med ja. att jag blev glad. idag när jag ringde till Telia och för jag har ju Telia på min iPhone. och ja, Jag har haft 2 GB gig, där då för eh, 299 kronor. Och nu får man 4 gigabyte utan extra kostnad. Vad innebär det då så att du kan. 4 GB så jag får ju dubbelt så mycket. Eh, att kunna vara ute på nätet då. Ja. Jo, jag Oj, såg. Då. Jag åkte ju buss då från Hedemora. Det var såna här små flickor. Alla tjejerna var blonda. Och de har lagt ner högstadiet här uppe. Så de måste gå i skolan i Hedemora. Och alla tjejerna hade varsin sån här. Och man kan ju köpa en sån här telefon för en krona. Och sen får man ju betala då varje månad. Alltså, som man kunde en... köpa nu en sån här. Hemma i butiken. hade ni någon, någon Arab som var där. Kan man köpa en Nokia en sån här. Liksom smartphone för 600 spänn men man betalar väl också en ab abonnemang va? Ja det får du ju ta till sig Men alltså du kan ju köpa telefon för 600 kronor Sen kan du ju köpa ett kontantkort För 50 spänn Och ibland står det så här Ja det kan man också göra va? Ja Men vad fan för att komma ut på nätet Med en sån telefon måste du, du måste ju ha ett abonnemang också ju Du måste ju ha en ab ab ab Operatör Du kan ju inte bara komma ut på nätet Du måste ju ha Telia genom någon sån Operatör också som kostar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 Ja, nej jag tänkte faktiskt köpa så där för övertala min gamla mamma så så kan hon ju lyssna på på på nätet och få några gratis wifi hemma. Här uppe finns inte det här det här 4 vad heter det 4G finns 4G, inte. G -g. Det finns Nej, det finns 4G men. 4 43 eller vad heter det 4 4G. Det finns inte här uppe. Nej. Det finns inget jag tittar på såna här kartor. Ja. Här uppe finns det bara upp till 3. Ja. Nej men jag tycker, jag betalar 299 kronor, då har jag ju fria eh, samtal och fria sms för 299 och så har jag 2 gig, nu har jag 4 gig, det, det tycker inte jag är så farligt. Och sen kan du gå omkring på, på hur, hur som helst med hörlurarna och, och, och lyssna på olika stationer och sånt, eller hur? Ja, sen har jag hela Tionins utbud och, och hela hela. Och alla appar Och. Ja.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 <laughs> oh, det är, man, man kan ju inte gärna titta på några actionfilmer direkt. Det är väldigt trist alltså. Men alla tjejerna, alla ungdomar idag sitter med var sin telefon och, och håller på. Och, och. Men du är så jävla datakunnig. Vad har inte du en iPhone eller en iPad? Då? Men det är ju så liten skärm va? Det är ju... Ja, i och för sig. Men du vill väl ute nu? Du vill väl mellan vargen? Ja, men alltså... Jag ser ju alltså hur det ser ut på bussen, alltså. varenda unge har ju var sin telefon Jo men jag tänker du som är så hela mycket för datorer och allting sånt det borde, Är det någon som borde ha en sån där så är det väl du ja, för, Fördelen är att man kan lyssna, alltså, man går ut så är man ju upp, man är uppkopplat på nätet Vi, ja. via, via mobilt där Hur gör du när du är ute och cyklar? Du är du bortkopplad från nätet då? Ja då är jag så MP3-spelare istället med små hörlurar Ja, du lyssnar på musik, ja, men du kan inte lyssna på nätet. Nej, det kommer det. Men någonstans måste man vara bortkopplad från nätet också. Ja, jo, jo, ja. jag håller med om det. Så, men du kan ju lyssna på dina egna stationer med banan. Ja, du, ja. Nej men köpa så är det för 600, då är i alla fall överkomligt. Hör du, jag får inte tillbaka 5000 här nu i juni, här då från skattemyndigheten. Ja, då har du bara en 1000 till så har vi en iPhone. Ja.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 Nej, det tror jag inte. Nej. De kostar en... Ja, jag hade en, en, en tjej som var grannen med mig och köpte en sån där. Men den tyckte de var värd. Vi köpte på Sibar, om Det var 11-1200 spänn, men den var värdelöst. Men de, de, de, de är för billiga grejer, va? Nej, det är... Man får vad man betalar för. Ja, du. Ja, ja, vi säger så. Ja, ja. Hej. Hej då. Jag ska se här nu. För att nu har ju klockan gått iväg här, men...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 Det är ganska långt samtal, men det har ju kul också. Och högtalartelefonen har inte varit igång...